Leo tuko katika e, ibada yetu nyingine tena. Leo siku ya Jumapili tarehe 15 e, Septemba tisa Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Tumulike haki za wanawake, kitu kinachoitwa feminism kwa mwanga wa Biblia. Tumulike haki za wanawake katika e, kwa kutumia mwanga wa Biblia Biblia inasema nini katika hicho kitu? E, masomo mengine tutakayokuwa tunasoma kama utaulizi tu. Jana wakati mwingine anaweza kaangalia kundi fulani kuliko jingine. Kwa mfano, tunataka tunafundisha somo labda kukunye, kitabu cha Daniel. somo linalo wasema sana vijana. E, Daniel alikuwa kijana kwa muda aliyokuwa amechukuliwa utumani na kazi nyingi za akiwa kwenye icho ukaridai alikuwa kijana lakini aliyesimama na Mungu unaweza ukasoma so ukafundisha somo kwa mfano nitakuja kusoma kufundisha somo linalohusu wanaume kushindwa kusimama katika nafasi yao ya wanaume akawa tu kama mtoto mdogo anayelialia wanaume Mungu ameweka kama kiongozi yani badala ya kuwa kichwa kichwa kitoka hapa kikakaa kwenye usawa wa tumbo au usawa wa miguu hicho sio kichwa tena kwa hiyo watu watakikanyaga hilo naro nitakuja leo somo la leo nimekaa katika kuangalia nafasi ya mwanamke na hasa katika hali fulani ya ukengeufu na ukichunguza utakuta wala sio yule mwanamke aliyefanya pala ni dunia imeenda umetengeneza vitu na lengo kubwa sio kitu <coughs> kingine ni kutimiza makusudi ya maishaitani kama utangulizi kwa hiyo somo hili kwa nikiri kwamba mara nyingi E, kwa ninyi mlioko hapa hali yamkini halina tatizo lakini kwa ulimwengu ni somo lisilowapendeza. Kwa sababu so, unagusa hoja zao unashambulia una, una giza lao kwa kutumia nuru ya Yesu Kristo ambao neno la Mungu. Eh kwa hiyo ni somo lisilo wa sana na hasa makanisa ambayo yanakumbatia ya, ya vitu hivyo na kusahau neno la Mungu ambalo nimepingana na hayo mama. Kazi yetu Sio kupendeza wanadamu wala kupendeza dunia Hapana ni kusema siri za Mungu na makusudi ya Mungu na lengo la masomo kama haya ni ili kusudi tukae vizuri na Mungu kwa sababu tumeshaokoka lakini pia ni kuongeza nuru ili kusudi watu wakai katika nuru na hivyo neema ya Mungu ya wokovu iweze kuafikiria kwa, kwa sababu Mungu anapomtu anapokuwa amejifunika sana katika matendo ya giza hata uwezo wa kuokoka anakuwa hana kwa kuwa anakuwa naogopa kuja karibu na nuru ya Kristo Amina. Asha. Kwa hiyo nikiri pia kuwa hicho kinachoitwa haki za wanawake au kinaitwa kwa kitaalamu inaitwa feminism. <coughs> ni mpango ambao nyuma yake ni kutimiza agenda ya shetani. Kuna mipango mingi huko duniani kwa nje. Kwa mfano kuna kile kinaitwa haki za watoto, tumefahamu. Mchi sio mtoto sheria inasema mtoto asichapwe hata mzazi wake kwa mzozo sio asipofurahishwa asi ana uwezo wa kwenda kwenye kwenye kwenye kwenye e, sida watila watoto hii ni mamlaka fulani imetengenezwa ya kwa kuwashitaki wazazi wengine wanafulu eh eh kwa mfano marekani kuna kuna kuna e, kitengo cha nafikiri chaki cha polisi kinachohusika na kitu kinaitwa child protection services au whatever authority cps eh mtoto anaoweza kuwa na mshtaki mzazi vitu vya kijinga na mtoto anakuwa hana uwezo wa kujibishia mtoto na kumlea kwa hiyo mtoto anajilea anavyotaka lengo kubwa ni kuharibu hawa watoto lengo kubwa ni kuharibu kizazi lengo kubwa ni kutimiza makusudi ya shetani. lengo la hicho kinachoitwa haki za wanawake tu hiyo kuipanua Eh, ni, ni ni kitu ambacho kinaimbwa kila sehemu kinafundishwa shuleni kipo katika makanisa wa, makanisa hawaenzi akakifundisha moja kwa moja lakini wanacheza ngoma hiyo yani ni vitu vinaenda vinatungiwa huko duniani kwenye kwenye mamlaka za kiserikali kwenye mamlaka za kimataifa kwenye majumuiya fulani yanakuja sasa makanisa ndiyo yanaanza kutekeleza utekelezaji wa kwanza wake ni nini mfano ni huko ni mfano wa kusimika wachungaji wanawake kinyume na neno la Mungu kila sehemu. Amen. Eh, kwa hiyo kanisa linaenda na kile kitu kilichotungiwa huko lakini kanisa linakuja kutekeleza. Ni kama kuwa wakati wa mpinga Kristo, makanisa ya uongo na ndio mengi yatakuwa yanawapeleka watu kwenda kuabudu mpinga Kristo kwa kufanya ishara nyingi na miujiza. Nenda kasome ufunuo 13. Maana nasema ni nyama ya pili. Kwa Lengo kubwa la huo mfumo ni kukamilisha agenda ya kupindua mpango wa Mungu dunia. Mungu siku ya kwanza kabisa alimuumba mtu mme, baada hapo akamuumba mtu mke, akawafanya kusudi wawe na ukamilishane. Kila mtu kampa nafasi yake na majukumu yake na mwingine akawa akawatofautisha aka siku ya kuumbwa. akawa na majukumu tutakuja kuona, akawa na na na kila kitu. Hata kwa asili. Kwa mfano, mmoja kamaambia utakuwa ndo mzazi wa watoto, Uta, utabeba ujauzito tukuo mwingine akumpa. Unaona kwamba ni vitu vilivyotofautishwa kabisa. Mwingine kamaambia wewe utakuwa kiongozi na wote katika pamoja mtakamilishana. Sasa kitu kinachoitwa feminism au Unaweza ukakitafsiri kwa, kwa Kiswahili kama kinachoitwa haki za wanawake kinakuja kinaondoa huo mpango kwa namna nyingi kwa jinsi nyingi tutakuwa kuzipapa kuzipambanua moja moja baada nyingine. Na tutaona kwamba matokeo ya uovu tunaoona umekaa duniani sehemu yake kubwa inatokana na mifumo kama hiyo mojawapo mkubwa ukyo ni huo unaoitwa feminism. Eh Lengo la pili la feminism mbali na kupindua ule mpango wa Mungu kwamba Mungu ameumba mtu mke na mtu mume tuona maandiko lakini pia ni kuvunja familia Feminism inapo inapoleta kitu inaitwa haki sawa maanake ndani ya familia hakusi na utaratibu yeyote yule kasema akasema ni na kwamba itokee okay, tuseme kwamba watanzania wote watanzania wote tuko sawa hatuko sawa Biblia nasema, amini, sheria nchi inasema kwamba wazanzania wote ni sawa si Binadamu wote ni sawa wazanzania wote ni sawa. Lakini bado kuna msemaji wa Tanzania, ni rais wa Tanzania. Lakini tunao sasa tunaonekana na, anapendelewa sana. Ngoja Tunataka na huyu anayehubiri ndo akaseme kwa niaba ya Tanzania. Haipo. Lakini bado tunaendelea kuwa na usawa na kila mtu ana nafasi yake muhimu kama alivyo na Mungu. Sasa feminism inaondoa hicho kitu cha nafasi labda ya baba ya mwanaume katika familia inasema kwamba wote wako sawa kitu ambacho ni kinyume na neno na Mungu tutakuja kuona sasa niseme pia kabla hatujafika mbali kwamba matokeo ya mpango wa feminism ambao umeasisiwa kwenye miaka kama 50 iliyopita lakini umepata kasi sana kwenye kuanzia kwa, mwaka 95 pale kulipokuwa na mkutano usio unaoitwa Beijing Conference miaka 20 kidogo iliyopita kama na 5 iliyopita ndipo umeshika kasi matokeo yake tuseme ukweli ya feminism una shetani kazi yake ni kuchinyi ni kuchi ni kuua kuchin, kuharibu kuchinja kuuwa na kuharibu kuchinja na kuharibu ninasema katika katika Yohana injili ya Yohana mwanangu wa 10 mstari wa 10 matokeo ya hiyo inaitwa feminism haiwasaidii wanaume wala wanawake wala watoto wote wanasafa sawasawa wote wanaumia sawasawa kwa sababu ukishapindua mpango wa Mungu aliyouweka akauadhimisha ni sana mtu useme kwamba Ake, mchana sikunajua jua inaonekana inapendelewa sana ngoja tubadilishe ifike sehemu usiku ndio jua lije afu mchana kuwe na mwezi yani ni utakuwa na haribu Mungu aliyoadhimisha waumba mwenyewe kwa makusudi, ndicho alicho tutaona maandiko kwa hiyo tukiri kwamba hicho kinachoitwa jina lake nzuri unaposema haki ni Unapo kitu kicho sawa ni usawa ni kitu kicho lakini utendaji wake na matokeo yake unaoaumiza wanawake unaoaumiza wanaume na zaidi sana unaumeza watoto na jumla unaumiza jamii nchi, ya dunia Na kwa sababu makanisa na waKristo ndio wabeba maono ya Mungu lakini ndio watendaji kwa sababu haya mambo mengi yametokea katika nchi za Kikristo Huyu hawezi katika nchi ambazo za kikristo Yanatokea nchi za magharibi ambapo na Ukristo Natokea na njoo natokea na yanakuwa practice au yanafanyika ya, ya, ya zaidi katika katika jamii za Kikristo. Basi wa zaidi zaidi ndio hao wanaitwa Kristo. Utakacho kuona, maandiko. Ni utangulizi tu kuweka hoja sawa. Matokeo lengo kula feminism pamoja na kupang, ku, ku, ku, kupindua mpango wa Mungu. Hivi kwa mfano ngoja tuulize. Mungu alienda siku ya kwanza kuumba akasema matunda yote ya kwenye bustani ya Edene naweze kula siku mtu wa, wa uzima wakati. Eh? Shetani alipoja akasema kwamba na, nataka na ule muule. Ndio kusema walikuwa walifaidika sana kwamba kwa sababu wameongezewa kitu kingine cha ziada ambacho walikuwa hawana. Machoko yake waliumia. Hata ile miti mingine ambayo yalikuwa na uwezo wa kuila, hawa kuila tena iliondolewa wakaanza miinchi kwa wazalia miiba. Lakini wakati shetani yuko anamjaribu Eva na hatimaye akampata na Adamu, a, ilikuwa inaonekana kama naambia kitu kizuri. Kwa hiyo hivyo vinavyoitwa hizo si haki sisi vitu gani tutaiona kuona matokeo ya feminism kwa sababu inataka wafanye kazi sawa wa inazalisha kitu kingine kinaitwa uaji wa watoto waliozaliwa na wasiozaliwa. Leo hii sehemu kubwa inafanya watoto wat, walio tumboni kama abortion ni ili kusudi huyo aliyebeba ule ujauzito aweze kuwa na uhuru wa kuendelea na kazi zake. Ambazo kimsingi sizo zao mbali kwa kufanya dunia inakuambia kwa sababu si kazi yako ni wei, si kazi yako labda ni mbunge eh. Sasa huwezo ubunge miezi tisa utakuwa huna ubunge lazima na, anaendelea kufanya uzinzi wake mimba lazima aitoe ili kushudaendelea kufanya ile kazi ambayo hakuampangiwa na Mungu utauja kuona andiko mengi tutayasoma mengi kwa hiyo matokeo ya family kama alivyo shetani katika dun, matokeo mingi ya ushetani ni maumivu kwa wote matokeo ya uongo wa shetani kwa Eva ilikuwa ni dhambi iliyokuja ikatu, ikatufanya hata sisi ambao hatupo tupate matokeo hayo inaumiza wote waliooma na wasiokuemu Biblia ukisema unja kwamba mpango sio wa Mungu Biblia miongoni mio mwa vitu ambavyo mfumo wa feminism una unashutumu ni Biblia nasema miongoni mwa vitu vinavyokandamiza wanawake ni ni Biblia ndio sio mm -hmm. eh hey. kwa hiyo adui mmoja wapo wa feminism ni kusoma Biblia na ndiyo sababu maeneo mengi kama yanayohusu e, mafundisho hayo makanisa kwa sababu yanacheza ile ngoma ya, ya, ya watu wa dunia hapo hawawezi wakasoma hawawezi wakapasoma ukipasoma utakuwa umeharibu mpango wao wote. Kwa hiyo adui wao kabisa. Juzi nilikuwa naangalia kulikuwa kuna picha inazunguka inaonyesha sio wanawake sio wana. Jamaa ninaomba niieleweke kitu kimoja. Mungu, niseme Mungu anatupenda wote sawa. Na kuja kuona maandiko. Naona ni labda na, naahidi na sana nitafika kwenye maandiko lakini kwanza nianze nijenge kodi. Mungu anatupenda sawa. Kwa Mungu wote tuko sawa. Hakuna mtu mumba Mungu akasema huyu ni wa chini kuliko huyu. Kazi zetu kama tulivyoongea kwenye somo la kwanza ni tufa, wapi tukae. Kama umemjengea Mungu kwa dhahabu atakualisha katika vitu vya dhahabu kama umjengea katika ma, ma, majani atakualisha ukwari, katika matokeo ya majani ambayo ni majivu lakini kwa habari ya kuzaliwa Mungu ametuona ame sawa awe mwanamke awe mwanaume Mungu anatupenda sawa sawa Mungu hana mpendeleo ila ametutofautisha kwa makusudi yake ametutofautisha kwa makusudi yake ni kama vile ambavyo katika viungo wewe uskaniambia kwamba eti kiungo muhimu sana kuliko vyote mwilini ni kipi haya tu, tu, kwa mfano macho yanasema kwamba kosondo kwa yanaangaza yanaona kile kitu yajisifu juu ya pua labda hakuna uhai niamekufa haya mdomo usemwe kwa sababu mimi ndio nakula ndio na nini tumbo ndani unasema kwamba sasa n, mimi sipokee kile chakula kitaishia mdomoni na mtu atakufa vile kila kiungo mungu amekiwekwa kwa makusudi ya hata ile inachoto kidore ptumbuki hakitaki kukatwa Mungu amekia kwa makusudi yake inaitwa appendix wakati mwingine kinaugua kama vile macho yanavyougua tunavaa miwani kwa hiyo viungo vyote Mungu sasa vile vile kama Mungu kila kila mtu amempa wa nafasi yake sasa unapooanza ku, ku, ku, ku, kuondoa ule utofauti wa kimungu unaleta safari au maumivu kwa kila muhusika tutaenda tuta kuona M iko <clears throat> katika Twende katika Okay e, Tukwa tunagusa utendaji wa mato. yani ule matokeo na utendaji wa mfumo unaoitwa feminism wa wa na haki za wanawake. Eh? Matokeo yake ni nini? Tumesema ni kutoa mimba ili kusudi aweze kuwa na uhuru wa kufanya kazi. Mimba zinatoka kwa wingi au kwa sio kwa wingi? Zinatoka <laughs> kwa wingi kweli kweli. Okay. Kwa nini ni sasa hivi? Kwa sababu hiyo hiyo. Eh? eh? Matokeo ya feminism ni watoto wasio kuwa na walezi. Biblia ilisiko wazi. Mlezi mkuu wa mtoto kwa habari au naye na kumwangalia na kufanya nini? Na ikiwa ni pamoja na kumnyonyesha ni mama. Leo hii wakina mama hawanyonyeshi. Sasa unaweza kusema kwamba unawashutuma wakina mama hapana kwa sababu mfumo umetengenezwa kusudu wawe hivyo na wenyewe sasa kwa sababu unafanya kazi nao wanaochochea. Lakini Mungu alikuwa mjinga aliposema mtu mtoto anyonye ziwa la mama Lakini dunia inakuambia hapana. Dunia ina ina, ina ina inaweza ikaongea hayo mambo kwamba sijui wanyonyeshe lakini ina tenge, yani inaongea uongo inauma na kukuliza. Mtu mbaya anaweza akakwambia hiki lakini akatenda kile. Ni unafi. Kwa sababu kama umeenda umemchukua umemwashamo ume, ume, ume, kama na maji na ampeleka si akafanye kazi songea. Ni familia yake ameacha huku na mtoto wake. Alafu anasema mnyonyeshe mpaka si miezi sita. Sasa mtoto yuko huku, mama yuko huku kazini. Na mazingira kunyonosha hayapo. ni mfano wa huo. Lakini twende kwenye malezi ya kila siku tuachane na kunyonya. Leo hii watoto wengi wanalelewa na, na, na mama zao au wa, wanalelewa na watu, watu wengine. Na watu wengine mm -hmm. kesho na kesho hautasikia wa watoto wameharibika. Mpango wa Mungu sio huo. Katika kuleta haki utasema kwamba wakafanye kazi sawa, wakaa sehemu sawa. Wa, huyu Mungu ana sema kwamba huyu wewe Adamu utafanya kazi eh, kwa jasho lako utakula chakula we na nyumba yako. Na wewe Eva utazaa watoto, tena kwa uchungu. Lakini utawalea ili ushindwe ujue thamani ya wale watoto. Ule uchungu ndio utakupa thamani ya mtoto. Leo dunia inakwambia hivi vyote mfumo wa feminism unaondoa hicho kitu Em tu, tuangalia baadhi ya maandiko yanayoonyesha mfumo wa feminism. Tuene katika kitabu cha Tito mlango wa pili. Tito mlango wa 2. Kwapo tumesema kwamba Mungu e, kwa kwa Mungu watu wote wako sawa. Tusome katika katika yani kule kuwa kwa tofautisha hakuna maana kwamba moja mni, ni muhimu kuliko wengine hapana. Hapana. Em kwa kuuliza nje kulea watoto katika ukamilifu kati ya mama na baba nani ni muhimu katika ya wote? Biblia wote ni hamsini kwa 50. Huwezi kusema kwamba kwa sababu ba, labda e, ba, baba ndio kichwa na nini labda ndio muhimu kwa hapana. Watoto vile vile ni hamsini kwa hamsini. Mungu alivyosema huyu ana nafasi yake, ya yake ya kuwa nao lakini huyu ana nafasi yake ya kuwapa kuowajibisha kuwa na kuwafanya waheshimu. Wawe watoto wenye heshima na wenye, wenye kumtii Mungu. Tuko katika kitabu cha Tito mlango wa pili mstari wa 3 inasema Tuone makusudi ya awali ya ya kazi ya ya mwanamke katika jamii katika, katika familia na jamii. Mstari wa pili Biblia inasema mstari wa tatu. Tito Tito mlango wa pili mstari wa tatu, nasema. Nasema, vivyo hivyo na wazee wa kike na mama wakubwa. Oh. Wawe na mwenendo wa utakatifu wasiwe wasingiziaji wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi bali wafundishayo mema yani mabibi na kina mama waliokuwa wawe ni watu wenye moyo mzuri wa kiasi wenye kufundisha mema wenye Leo ma... hii nilikuwa naangalia video moja bibi mmoja simkoa gani anachukua pombe yake anakunywa anaiweka chini anaanza kunengua Mungu anasema siyo hivyo sasa anaanza anawaakina mama waliokuwa Watumike kama kuwafunda kina mama wadogo Mabintu Anaendelea anasema ili wawatie wanawake vijana akili. Mungu anasema ili kusudi kushuhudi kijana we Awe mwenye akili anafundwa na wanawake mkubwa. Katika mkutano wa Kimungu sio wale wanaenda kwenye kitchen pati wanaanza kufundishana vitu vya uovu Anasema katika muktadha wa Kimungu wawatie vijana akili ili kusudi wafanye mambo yafuatayo. Wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Mtu anayempenda unakuwa naye muda mwingi kwazoe. Anaendelea namba tano na kuwa wenye kiasi. Hivi mtu anayeshinda Facebook anapiga picha kila siku na mwingine mama mtu mzima mkubwa ana watoto. Ni unazo kama kwenye kundi la watu wake mama wenye kiasi hao. Kiusi mtu mwenye kiasi. kiasi ni mtu mwenye vipimo anasema kuwa safi kuwa safi anaongelea usafi wa kiroho kufanya kazi nyumbani mwao leo hii mfumo unaoitwa feminism unasema mwanamke asifanye kazi nyumbani yake aende katafuta kazi sehemu nyingine hana maana kwamba wasitoke afanye kazi labda za labda anauza duka anafanya kitu gani lakini msingi mkubwa hauwezi kuijua nyumba yake Leo hii mfumo unaoitwa feminism unaondoa hicho kitu. Kufanya kazi nyumbani mwao hajasema wanaume afanye kazi nyumbani mwao. Eh? Kuwa wema, yani ile roho ya ya, ya wema na kauli anaweza kuzito. Leo hii mtu ambaye anaitwa amekombolewa si haki za wanawake, anaweza kaongea maneno ya kashifa na matukano na kujiona na kujinua mpaka ukajisikia kinyanga. Lakini Mungu sima wafundishe kuwa wema mtu mwema utamsikia naye asema anaongea maneno ya Mungu anasema kuatiwa umezao wenyewe ili neno la Mungu lisitukane ufumo wa feminism unasema kwamba watu wote tuko sawa unanitea mimi nakuti sasa matokeo yake kwa sababu Mungu alisema kwamba huyu Biblia alisema vitu tutakuja kuona hem tuende tuende pale tuende katika Timotheo amenini tuende katika Ephesians ni kwani nimepanga mtiriko wa maandiko lakini tumpa nguruwe usio tuelewe. Eh We, Waefeso 2 Ah no, Waefeso haitakuwa 2. Waefeso 5. 5:22 biblia inasema enyi wake watiiume waume Mungu ndio sheria, lakini akageuza akianza kabisa ya kwanza kabisa asemwa wewe mke mtii mme Ya pili akasema enyi waume wapendeni wake wa zenu. Hajaasema kwamba wa, wa, wa, wa. yaani aliwapa majukumu tofauti na malengo tofauti. Wewe unasema wewe mtii, wewe mpende. Leo hii feminism haifundishi hivyo. Ndivyo inavyofundisha? Hapana. Inafundisha kinyume. Leo hii kuna watu wanaitoa kwa kina miti mingi wanakuambia mwanamke aweheshimiwa. Biblia haisemai aweheshimiwe, apendwe unamuuliza umelitoa wapi? Mungu anachosema sio hivyo. Unaozoona huyu labda anasoma katika kitabu kimoja. Twende katika Wakorintho chukua kwenye ofisa tano. Nimesoma utangulizi tu wa maneno. Lakini Wakorintho tatu 10 na 8 siku zote anaanza na enyi wake watiini wa tiini waume zenu kama yampendezavyo Bwana katika ipendezavyo kwa Bwana ninyi waume wa peneni wake lazima kwamba ukishamaliza kumtini nae akupende Sasa sio somo langu la, la msingi lakini ninachotaka kusema so hilo ni nafasi yake ninachotaka kusema ni kwamba matatizo mengi tunayo yakuta watoto hawana hawa hekima hawana nini ni kwa sababu ule mfumo ambao weka Mungu wa waendeshaji wa, wa eh, kitu cha kwanza nikiri kwamba katika katika familia inajengwa na baba na mama watu wengine wanakuwa kama nyongeza lakini familia ndiyo wanaita taasisi Kiswahili chake ni taasisi lakini in institution ya kwanza aliyound aliyouumba Mungu kabla hajaumba taifa kwamba siku kuna taifa fulani nitaweka na mfalme hapana siku ya kwanza hembe katika kitabu cha mwanzo mlango wa, wa kwanza mstari wa shina. siku ya kwanza kabisa I wiki ya kwanza ile ya uumbaji Mungu akaweka mfumo wa kwake ndio serikali ya kwanza aliyouumba Ndiyo taasisi ya kwanza E, anasema katika mlango ule wa wa kwanza mwanzo 28 na anasema hivi mwanzo 28 na anasema hivi eh mwanzo mwanzo 1 28 anasema hivi Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze inchi na kuitisha, mkatawale samaka baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi Unaona kwamba mwanzo kabisa Mungu anawaumba watu wawili, anasema sasa hapa anakatengenezea na familia. Sasa chochote kikishapungua humo katikati, kio kimetokana na mwanaume, kio kimetokana na wanawake, kio kimetokana na mifumo, kwa vuvuti vile hakuna ili balance inaondoka. Sasa neno la Mungu nasema, neno la Mungu nasema, katika za katika Isaia tano, nasema neno la Mungu halitamrudia bule. Mungu akisema lisipotimia linaenda linawangata wale haliwezi likam affecte Mungu litatu affect sisi. Eh? Ko tu tuendelee, twende twende katika twende katika maandiko mengine. Twendeni katika kitabu cha Tweni katika misali, misali 31. Misali moja ndio mlango wa mwisho unao unaoongelea katika kitabu cha katika kitabu cha misali, mlango wa mwisho wa mi, wa, ni, ni mlango wa moja unaoongelea ma, makusudi ya ya, ya mwanamke katika jamii na hasa katika nyumba yake, makusudi yake wao leo wanakuambia usiwemo mwanamke usijue goalkeeper atakusumbua. Mungu anasema hapana, wao yule ambaye atafanya kazi nyumbani. Leo hii anasema nenda Kamosi yao katibu mkufu sio mmoja wa mataifa sita. Sio mpango wa Mungu. Eh? Na ndio ushauri unaotoka katika makanisa leo hii. Mwanango wa moja. Biblia nasema hivi. Tusome msali ule wa aya msari wa 15. Biblia inasema hivi. Anasema mwanamke mke inaitwa ni mke mwema. Eh, alikuwa ameanzia juu kidogo, msari wa 10 anasema mke mwema ni nani awezaye kumuona. Anaanza kutaja sifa zake na nini? Sio somo la leo. Msari wa 15 anasema anasema tena huamka kabla haujaisha usiku huapa watu wa nyumbani mwake chakula. Leo hii mifumo ya feminism, mwanamke akiamka asubuhi kazi yake ni ku ni kuondoka kwenda sehemu nyingine lakini anasema anawapa watu wa nyumbani mwake chakula mtoto amekula mtoto ameoga mtoto amefanya nini mtoto ameamka kwa wakati ndio sasa mfumo wa feminism unaondoa hii hali ni maandiko ya Mungu oyo unazo kasema sasa maksudi ya somo hili ni nini ya kwanza ni kuisikia sauti ya Mungu maksudi ya pili Mungu anaweza kama, atafanya kazi kujin, kwa, kwa, kwa watu wanaomsikia sauti yake atafanya kazi sawasawa na mapenzi yake sisi kazi yetu ni kusikia sauti ya Mungu na wakati mwingine kusimama kinyume na hayo yanayo ya kubiriwa makanisani na, ku, na kufanywa na kuongozwa na dunia msali ule wa twende tulikuwa tulikuwa 10 twende 26 biblia nasema hivi methali 31 moja tu naruka luka tu hiyo wote msario mlango wa 31 wa methali ni picha ya mwanamke ambaye ana hekima nalea watoto na nyumba yake vizuri nyumba inakuwa ina, inaenda vizuri ndio picha ya mke mwema eh anasema msario 26 anasema hufumbua kinywa chake kwa hekima na sheria ya wema ii katika ulimi wake leo hii mfumo wa feminismu unaondoa uh, hekima ya mwanamke kuweza kuongea maneno ya hekima kule kumjibu mume wake kwa hekima Biblia inasema hapana sasa matokeo yake tunaumia wote wanaume naumia wanawake naumia watoto lakini wanaumia zaidi ni watoto eh eh tusome 26 tukao tunasoma 26 27 anasema huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake wala hali ya chakula wala hali chakula cha uvivu. Kuangalia hali za watu nyumbani mwao. Mfumo wa feminism unamwambia mwanamke sio jukumu lako kuangalia nyumba. Nienda akatafute binti atakolelea watoto, kitu ambacho ramkini sio kibaya. Wewe nienda kahangaike na watu wengine. Lakini hicho Mungu alichosema. Hicho Mungu alichosema. Okay, unaweza kusema sasa mbora kama hili soma haliko sawa. Sijui. Sio la kwangu. Mimi nayaosoma si, si yaani haya maandiko sijaandika mimi. Si ninayasoma na kuyakubiri. Mimi yamewekwa kinywani mwangu siku ya leo. Na somo hili halilengi mwanadamu mmoja. Leo na somo hili linitengenezwe li, mimi, likutengeneze yule, litengeneze yule. Na pia liweze li kutenda makusudi ya Mungu. Unajua ijapokuwa watu wote watakengeuka, sio lazima na sisi tukengeuke. Sio lazima. Eh Tusome Tusome Mithali 20 trudi nyuma tukua 31 kwa msami. Twende 29. tisa Tusome tisa, tisa. msali ule wa 15. Anasema hivi. Anasema uh, anasema fimbo ya maonyo hutia hekima. Bali mwana aliyeachiriwa, Humwaibisha mama yake. Sasa unaweza kusema mbona kama ume, umeenda mbali na somo lenyewe. Ni kwamba baada ya mama au mwanamke kuondolewa katika nafasi yake ya kulea wale watoto, mtoto anaachiliwa. Anakuwa huru, anaamuka, anachokifanya yuko peke yake na sasa hivi sasa anapelekwewa labda boarding au katika shu Yaani hapati malezi kutoka kwa mtu yote yule. Alafu kesho watoto atoto wa kizazi iki kizazi chetu sisi bwana tulikuwa tunautifu ulimfundisha utifu akaukataa ulimfundisha siku gani sanga Okay mimi niulize ukilima shamba vizuri usipande chochote ukalitifua ukalimwagilia ukaliacha ni nini uki naota pale ni mazao Shamba ambalo mtoto amezaliwa ni shamba lisilo lisilo na tatizo yani ni, ni maraika malaika fulani ukamwacha usimfundishe mama simfundishe chochote mwalimu mkuu kabisa wa mtoto na hekima yake ni mama baba ni kama headmaster anakuwa anaangalia lakini yule mfundishaji wa kipindi cha kwanza na cha pili na cha tatu ni mama headmaster anakuja tu kuangalia ubora wa yale masomo au head teacher sasa biblia nasema mwana aliyaechiwa humwaibisha mamaye Leo no, hii watoto walio haribika kitu cha kwanza mtu anamuona mama yake. Na siku yote mtoto alio haribika anza kuanza kumulizia mama yake. Tafuta mama ake, yuko wapi? Anafanya nini? Ana tabia gani? Utajua tabia ya mtoto. Mso piguria anachosema. Sasa unaweza kusema kwamba kosa ni la mama hapana. Kosa linaanzia hapa kwenye madhabahu. Hapa, hapa. Huyu mama atajuaje hekima kama hakufundishwa hekima kwenye kanisa? Huyo at the end of the day mtu muovu kabisa ni yule anayekula sadaka zake na kumdanganya. Na kwa sababu kina mama wanapenda sana, Mungu ameomba kwa na moyo wa imani. Kwa hiyo ni rahisi kudanganyika. Makanisa mengi ya uongo ya yamejaa kina baba au kina, kina mama. Kina mama. Sasa huyu anayewadanganya, huyu siweza kuwahubiria maandiko haya basi huyo ndo wa kwanza. Kwa hiyo tunapiga kote kote kimsingi. Ile andiko linapiga kote kote. Tunaona? Na tunaendana kuona. Nilitaka tugu, tugusie mwanamke akisimama katika nafasi anayompa Mungu haimaanishi kwamba amemshusha thamani hapana. Mtu haitwi hapewi heshima eti kwa vile si jini mwanamume na huyu hapana. Alafua heshima ni kwa nini ni nini ni, ni, ni katika jamii? Ni hekima ipi inayozalisha katika ile jamii? Eh? Sara katika wanawake wanaochukuliwa kwamba walikuwa ni wake wema. Sara. Biblia nasema katika Petro wa kwanza tatu kwa sababu sikuwa na lengo la kufundisha hilo somo la mke mwema au tabia za nini na mume mwema. Lakini huwezi kugusa somo la feminism mbila kugusa haya maeneo. Anasema Sara alimtini mume wake ndicho kikawafanya waonekane ni familia hata wakati wakati hawana watoto hawakugombana Sara tu alikuwa anafurukuta furukuta anawaambia sijifanye nini lakini walikuwa mpaka Mungu alikuwa anawabariki pamoja vitu vilivyokuwa navyo vilikuwa baraka za Mungu kwa sababu huyu alimtini na huyu akampenda na Petro anasema eh, anasema mfano wenu leo hii Mfano wa mwanamke aliyekombolewa na mfumo wa feminism. Mfano wake ni Sara? Mfana. Hapana. Hem tuangalie Biblia inasema nini mfano wa mwanamke ni Sara. Tuko katika Petro wa kwanza. Sikuwa kwa lakini Petro wa kwanza tatu pale ni inasoma sambamba na na Timotheo wa 1 mbili. Eh lakini ngoja tukasome katika Petro wa kwanza. E, Petro wa kwanza tatu pale. Anasema hivi. Petro wa 1 tatu ni mistari ya mwanzo moja mpaka sita nimi mistari mirefu sana nayo husa mama anasema hivi Mungu atuisome anasema hivi kadhalika ninyi wake mstari wa kwanza na anasema watiini waume zenu anaendelea hii ni maana ya tatu tunaona kwamba tumeona katika Timotheo tumeona katika waefeso Tano tukaona anaanza anasema wake watiini na wanaume wapende yani hajapangurua haja utaratibu ule alichokianza ni kile kile akaja akaisema katika Korosai tatu na anasema katika Petro Huyu ni maandishi tofauti. Zile nyaraka za Paulo ni Petro wote mitume wa Yesu Kristo wanayongea ni Roho Mtakatifu. Anasema hivi, anasema kadhalika ninyi wake watini Zima, iki, iki wako, iki wa zenu. Zima hiyo. Mkusudi ikiwako ikiwa wako wasio amini nenu wavutio kwa maneno wa wake zao pasipo lile neno wakiutazama mweneno wenu safi na wahofu Biblia nasema mwanamke leo feminismu zinakuambia kwamba uh, wahofu ni, ni neno ambalo ni kinyuma na feminismu Mimi siyamini kwamba Sara alikuwa hana hofu kidogo na mume wake Ibrahim Anasema msairo wa tatu anasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Leo hii mfumo wa feminism ni kuvalia kila aina ya takataka taka ya mavazi. Ndicho unachofundisha. Mwanamke aliyevaa mavazi ya kike yanayomfunika vizuri kama ninyi mlivyojifunika hapa. ki feminism, hajatimiza vigezo. Mwanamke aliyevaa kifeminism lazima vaa kaputula na suruwali na vinguo vingine vya kubana na mipasu. Huyo ndo ametimiza vigezo vya feminism. Kuvaa nguo inayomfunika paka magoti, mpaka kifua, paka mgongo, huyo ni mwanamke mshamba. Lakini Lakini ndicho ambacho sasa kinahubiriwa na dunia na makanisa Meno kama hai magani sana kasoma Petro wa kwanza tatu? Anasema anaendelea anasema kujipamba kwenu kusio kwa nje. Yaani kusuka nywele, kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Leo hii mifuma family ni kufundishana ni wapi utapata dhahabu safi, utatoka wapi hata kama ni kwa gharama ya chakula cha watoto. Bei pesa ipatikane ya kununua madhahabu. Na nywele nyue, bandia na makatani meupe na njano ya, pay, ya, ya weko kwenye nywele za mtu. Mtu akiwa na nyeusi akiwa mwanamke anaonekana mshamba, paka aweke rangi nyingine nyekundu, nyingine blue, nyingine rangi yote ile njano, kijani na mingine. hata wengine wanaweka mvi. Hiyo ndo feminism haki za mwanamke manamke, manamke asiye fanania na neno la Mungu. Biblia nasema, okay, neno la Mungu limeshawahi kupitwa na wakati. Neno la Mungu lishawahi kupitwa na wakati. Lakini anakuambia alimpea na wakati. Sasa yeye aliyemuumba yeye aliyekuumba mimi na wewe anasema hivi. Ni nani mwenye mamlaka na mwenye nguvu na mwenye kauli ya kusema kinyume amezipata wapi? Aime kaumba wakake amfundishe hivyo. Lakini aliyeumba na Mungu, Mungu anasema mimi nasema hivi. Anaendelea mlango wa wa, wa, wa wa watatu wa Petro wa kwanza, Petro wa kwanza mlango wa tatu anasema hivi msalwa 5 turuke twende msalwa 5 nasema maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumainia Mungu na kuatiwa umezao feminism nasema usimti mmeo ndicho feminism linachofundisha baadaye sasa inakuwa ni vita ni msuguano na ni vita vibaya na kwa sababu mwanaume ameumbwa kama kichwa Hata kubali kwa hiyo inakuwa ni vita mpaka mwisho wa safari hii inaisha wapi Anaendelea mlango wa wa 3 wa, wa, wa Petro wa pili, Petro wa kwanza. Anasema msadu wa sita anasema, anasema kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita Bwana. Nanyi ni watoto ni watoto wake. mfanyapo mema wala hamkutishwa kwa hofu yoyote, mfanyapo anasema mnapofanya hapo mnakuwa mnafanya mema kama Sara ndio mfano wenu. Ninaomba kina hakina uh, mama mlio na vi na kuishi sawa sana baraka za Mungu zinatokea katika utii baraka za Mungu zinatokea katika kuisikia sauti yake baraka za Mungu hazitokani na ulichokisikia kwenye TV na huyo usikia kwenye maneno ya uwongo na magazeti ya ajabu ajabu hapana baraka za Mungu zinatoka katika neno la Mungu leo watu wanasema Mungu tubariki wewe hutaki kusikia anachosema huyo atakubariki sangapi Tuendelee ni niseme ni pia kwamba twende katika maandiko asiofanato yarudi maandiko kama haya. Twende maandiko machache tofauti. Twende katika matendo ya mitume, mlango wa, wa, wa kumi, mstari wa 34. Twende haraka ndomeenda. Matendo ya mitume kumi. Somo kama hili ninachokuomba wewe unaeni sikia. Wala lisi, lisi. maada mlitoka kwa Mungu ndio tulipende. Tujitofautishe na dunia. Eh? Mtu huwezi kufanana na dunia kwa mpendeza Mungu hata siku moja. Anasema eh, anasema maana kuipenda dunia huwezi kupendeza Mungu kwa kuifanania dunia hata siku moja. Mlango wa, wa kumi na wa 10 matendo ya mitume 34 Biblia anasema hivi. Petro akafumbua kunywa chake akasema, "Hakika natambua kuwa Mungu hana upendeleo. Mungu hana upendeleo kwa mtu mmoja kwa zaidi ya mwingine." Eh? Mungu haja mpendea Adam zaidi ya Eva Mungu hajawahi kumpendelea mwanaume dhidi ya mwanamke hapana. Kawaumba wote, kawapenda sawa, kawapa kawa makusudi tofauti. Ni sawa na ambavyo wewe uwezukusema kwamba wafanyakazi wa Tanzania wengine ni muhimu sana. Aya, tuseme kwa mfano labda wana jeshi. Sino wanaenda nchi, mpaka nchi. Kuseme ndio muhimu sana. Tuondoe manesi wote. Ta, vita vya mwisho wa Tanzania vilikuwa mwaka tisa. Na sabini na tisa nadhani paka 80 mwisho. Na vivyo vita vifupi. Lakini baada ya hapo paka leo nezi yuko hapa anafanya kazi anaokoa maisha ya mtu kila kukicha. Daktari vile vile. Haya, tujiulize kwamba sasa watu wanaofagia barabara tunaozo pita wasifanye kazi muda wa mwaka mmoja. Vile kama vile ambavyo kila mtu anafanya kazi tofauti analeta faida katika jamii. Vivo hivyo Mungu akamtofautisha wanawake na wanaume Sio kwamba moja na thamani kuliko mwingine hapana. Ni kwa sababu tu Mungu kwaapa majukumu tofauti. Sasa unapotaka kuwafanya inaitwa uhaki sawa kuwalinganisha, maana uko unavunja mpango wa Mungu na Mungu haweza kukuacha uko. Anasema mtu atakayeta kuvunja kazi ya Mungu Mungu atamvunja mwenyewe. Na anaanza na wanadamu wenyewe wa ambao wanadanganyika. Eh, em twende Mungu hana upendeleo. Twende katika Warumi mlango wa pili Tulikuwa katika mitume tukaenda kulia kidogo tunafika kitabu cha Warumi. Mwanango wa 2 mstari ule wa 11 Biblia inasema nini? Warumi 2 11 Biblia inasema nini? Kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. Biblia inarudi vile vile. Kwa sababu huyu aliyemwomba hivi akamwomba hivi hajawako ha, ha, na upendeleo. Ni makusudi yake mazuri. Azima tazama kila alichokiumba Mungu akakiona kuwa ni chema. Mungu alikuwa amefanya kazi yake kwa ukamilifu kweli kweli. Mwanadamu anapokuja akabadilisha ndipo anapovuruga na duniani na hivi tunavyoiona. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu tunaweza kusoma hata garatia tatu eh? Yeah. Mungu anasema Hakuna tofauti kati ya mwanamke na mwanaume mbele za yake. Yaani mali na wanadamu tofauti tofauti nchi na nchi au utaifa na utaifa lakini kati ya mke um, na mume Galatia 3:28. Zote hizo, mbiri, garatia tatu Galatia na nane e, hatutaenda uh, au okay, twende pale kidogo tufafanue. Garatia, tulikuwa tulikuwa wa twende mbele kulia zaidi. Tumetoka matendo ya mitume wa mitume wa Rumi, twende Galatia 3. Galatia 3 ni kulia kidogo tu. Kwa hapo ulipokuwa kwenye wa wa, wa, wa, wa ah okay, mbele kidogo unapita wa, wa Korinto samani, wa kwanza na wapindua wa ngia Garatia Galatia. Galatia 3:28 biblia nasema hivi. Na misali kama hii watu wanaitumia kuhubiri vitu vya uongo, lakini Mungu ana maanisha nini? Anasema hapana Mwayahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru hapana mtu mume wala mtu mke eh maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Anachomaanisha hapa anaposema hakuna Wayahudi wala Myunani. Haina maana kwamba Myunani Myunani ndo mgiriki ndo mtu wa mataifa. Ndio anaita Gentiles. Kwa Mungu wewe ni Mwayahudi kwa kuzaliwa, wewe ni mtu wa taifa jingine, kwa Mungu wote mko sawa kwa habari ya haki na wokovu. Ila hana maana kwamba basi tumefuta utaifa wa mtu kuanzia sasa Wayahudi wote watakuwa si wa yahudi. Hapana, wa yahudi wanaenda kwepo. Anaposema hakuna mtu mme wala mke, ana kwamba hakuna mtu ambaye ni muhimu kuliko mwingine ila haizui kama vile ambavyo hakuna myahudi wala hakuna mwilani lakini bado wayahudi wapo mpaka leo na, wayahudi, na wayunani wapo. Vile vile, anaposema hakuna mke au mume ni kwa habari ya wokovu, ni kwa habari ya ya ya thamani waliyonayo. Lakini mke ataendelea kuwa mke na mume ataendelea kuwa. Hana maana kwamba wanabadilishana a ah, nafasi inabaki vile. Ni kama vile tunasema kwa Tanzania hakuna mta, hakuna mtwana, hakuna mtumwa. Hakuna bwana hakuna mtwana. Vile vile lakini haina maana. Kuna viongozi, kuna wananchi wa kawaida. Wote wana haki sawa lakini nafasi zinabaki vile vile. Lakini kwenye mfumo huo unaoitwa haki za wanawake feminism ni kufananisha kila kitu eh, na, na, na, na kuharibu na tunatunaendelea tunakuwaelekea tuna ni pabasa sana vijana mnao nisikia wali lenu le, le, mlioko hapa. Nyakati hizi zinazo tunaziona kwa ni baya sana. Kwa sababu vijana waliopo miaka 18 na kuendelea au ni ni ni, ni, ni, ni watu waliozaliwa ndani ya mfumo kamili wa feminism. Kwa hiyo a, mizizi yake ime imesimikwa ime, ime ndani ya feminism. Matau yake yatachanulia ndani ya feminism. Kwa hiyo hii itakuwa ni hatari sana. Bola vizazi vya nyuma kidogo mizizi yake ilikuwa nje kidogo lakini matau yakachanukea. Sasa tunaona hali ngumu sasa hivi. Itakayokuja mbele yake ni mbaya zaidi. Tusimame imara katika neno la Mungu. Emtu na baadhi ya maandiko sasa. Eh, tangu mwanzo pointi ya pili pointi ya kwanza ilikuwa ni, ni, ni, ni, ni kama tu inatuonyesha tofaut, tofauti tofauti hizi za kimaumbile lakini hakuna tofauti katika habari ya upendeleo wa Mungu lakini tangu mwanzo Mungu aliweka makusudi ya kutofautisha jinsia mume na mke Mungu aliotofautisha hem katika mwanzo mwanzo sita mwanzo 3:16 yule e, kile kinachotoa haki sawa Actually ekweli nikitu kilichokuja kupinga mpango wa Mungu ambayo tunasoma maandiko yake eh kwamba Mungu ule utofautishe ule utofautisho ni wa Mungu eh mwanzo 3 16 Biblia nasema hivi akamwambia mwanamke hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako na utungu na kwa utungu utazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mumeo naye atakutawala mpango wa Mungu mwanamke hata tawali na wanaume Mungu amesema ndivyo amesema nini hapa Mungu alichosema nini wanaume ndio mtawala mwanamke ndicho alichosema Mungu na haikubadilika hakuna ilipobadilika ila hekima ya dunia tumetangukona leo anasema kwa Mungu kile kinachoitwa hekima ya dunia kwamba ni kinyume anasema ni ukuzi Nisho Mungu alichosema anakiita upuuzi na anakisema kwa sauti ya ukali. Je, Mungu alikuwa ameenda alikuwa na, na amependelea hapa hapana. Kwani Mungu akisema kwamba okay, Mungu ametupa mtawala wetu mkuu Tanzania ni nani? Tanzania nayo tutawala serikali ni nani? Mungu mkuu ndio. Je, ni adhabu kutawaliwa na na, na rais? Mungu ametupa mtawala anatuzamshukuru Mungu. Mimi namshukuru Mungu na wao namshukuru Mungu najua kimsingi. Lakini kama vile ambavyo Mungu amesema kwamba huyu mwanaume atakuwa mtawala, Mungu aliweka ilitakiwa tupokee kwa shukurani kama ambavyo tumepewa mtawala wanchi Tukapewa mtawala mkoa, tukapewa tuka mtawala wa wilaya. Mungu akasema kwenye familia nimeweka huyu. Leo hii kwenye familia anakuambia ni haki sawa. Kwa hiyo ni hekima ya dunia iliyopinduliwa matokeo yake ndio haya mnayoao. Hey, eh, ili somo naonekana haliko Liko sawa kwa sawa umetoka katika maandiko. Liko sawa kwa sawa limepingana na na hikima ya dunia ambayo Mungu anaita upuuzi. Twende tulikuwa 3:16. Ni e, nitakuwa kusufunisha somo la wanaume la wanaume wanaolia kama watoto wadogo. Nitasema wanaume hana uwezo kabisa wa kujisimamia. Mwanaume akitaka kukaa chini anakaa kioamefikishanisha tu miguu ili kusudi tu na kutembea tumiguu umetukusanya kusanya, kusanya usudi na tukusuru watu tuanguka kuonyesha ndicho chanzo cha mwanaume dhaifu Biblia nasema mwanaume ajifunge mkanda kama hivi nimefunga mkanda hapa ukikutana na mtu unapigana naye mwanaume ni mwarajeshi lakini leo hii mwanaume akitaka ku, ku, kupata sifa anajifunza kuongea kama wanawake na sauti fulani tulaini tula laini na kutembea na macho ayalemboa lemboa hamjaona wanaume wa namna hiyo wana wale wa macho. Jamani na habari yani habari za wapendwa. Hey. Sicho Mungu alichosema kwa wanaume. Sicho hicho. Sicho hicho. Na hivi ni kama mizani. Ukiweka kwenye mzani kitu kizito, automatically hiki kingine kinapanda juu. Na ukikitoa hiki kinashuka. Yaani mwanaume akijitoa kwenye nafasi ya mwanaume, definitely mwanamke lazima asimame yake kwenye nafasi yake. Amen. Na ni nature, ni, ni asili. Kimsingi mpango wa Mungu. Kwa kwenye mwanzo mbili mstari ule wa 28 Biblia anasema hivi. Hivi ni mwanzo mbili. Mwanzo 2:18 sio 28. Tuseme hivi. Mwanzo 2:18 Biblia nasema Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi ni msaidizi. Msaidizi wa Rais wa Tanzania ni makamu wa rais. Lakini wana mamlaka tofauti. Na ikitokea kwamba huyo makamu sana ito wa msaidizi akataka kusema kwa tuko sawa. Ile serikali haita tawari. Mtaona tu nchi taashindo itaanza kutetemeka. Itaanza kuvurugika. Leo hii Biblia inasema wako sawa. Mungu anasema huyu ni msaidizi katika nyanja nyingi tu. Kisha Biblia inachosema. Hii ni aliko kama la 8. Tunaendelea bado nitawapunguza wasio tutalala. Ni mengi. Hemi tuende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Unaanza hii ni zamani sana bwana ni agano la kale limeshopita na kwenye agano jipya. Mimi naamini maagano yote ya Mungu yapo neno wa Mungu nasema, litadumu hata milele na milele. Anasema na dunia zapita, lakini neno la Mungu halitaondoka. Eh anasema Biblia e, katika agano jipya ukisoma Wakorintho wa kwanza kwa 11 twende ule wa tatu Biblia nasema, hivi. Wakorintho wa 11:3 Biblia inasema hivi. Biblia inasema wa 11:3 Biblia nasema, hivi. Lakini nataka mjua ya kuwa. kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Mwanamume ukitaka kuwa mwanamume lazima kichwa chako kiwe Kristo. Leo hii wanaume vichwa vyao ni Kristo. Vichwa vyao ni Cristiano Ronaldo. Vichwa vyao ni Lionel Messi. Siji kama bado sana. Zamani nilikuwa na wajuku. Vichwa vyao ni ni ni ni ni wachezaji wengine wako hapa Tanzania siwajui. si wajui. Si Kaseja, Kaseja shatoka, nisha sawa. Vichwa vyao ni ni, ni vitu vya kipuuzi tu. Vichwa vyao ni akili zao, ni pombe zao. vyao ni ligi ya Uingereza. Vichwa vyao ni siasa. vyao ni upuuzi mwingine. Akina nasema kichwa cha kila mwanaume ni Kristo na neno lake. Kristo wa kiume anaendelea nasema. na kichoche cha mwanamke ni mwanamume hawa watu wako sawa kulingana na Mungu hajawaiweka sawa kama vile ambavyo kwa habari ya mamlaka mimi siko sawa na rais japo nina haki lakini lazima rais akisema mimi nitapiga tena rais yuko mbali hata tuna ni mwenyekiti wamtaapa anatakiwa kwanza kuongea mimi nitulie ndipo serikali takuepo je si zaidi sana Ma umbo, ma, kaza umba mungu, mama kaza Mungu mwenyewe. Anasema kichwa cha kila mwanamke ni mwanamume na kichwa cha Kristo ni Mungu. Huo Mungu ameweka juu Kristo kafuata, mwanamke kafuata mwanamume. Leo hii wanakuambia huo mpango sio sawa. Kwa sababu kwanza Mungu hamtaki na Kristo hamtaki, wa basi wanaenda wanapangurua wa vivyo vile Na, na makalisha anaimba hiyo, misali kama hii, misali kama huu kanisa haliwezi kusoma awezwa wakasoma. sasa sijua namtumekiana ah hii inaonekana ili kanisa inafundisha vitu vigumu inafundisha bibliae inafundisha biblia, biblia. anaendelea anasema eh tu, tusome katika timotheo wa kwanza timotheo wa kwanza mbili nane. hapo tunasema makanisa sasa timotheo wa kwanza mbili nane. Timotheo kwanza mbili ni ni, ni, ni, ni mambo hayo hayo. Anasema mstari ule wa tuanzia mstari ule wa Timotheo kwanza tuanzia mbili. Eh mlango wa pili mstari ule wa nane Anasema hivi. Basi tu hapa ni kwenye mkutano ni usawa hata katika makanisa sasa. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Mungu anasema wanaosalisha kila mahali na kila nale. Wanaume. Oh, huyu ana Muulize Mungu. Mimi sijui kwa nini aliandika hiyo. Mimi ni kuuarudia maneno ya Mungu na kuasisitiza. Huku wakiinua mikono yao iliyotakasika iliyotakata pasipo kwa asira wala majadiliano. Anasema kin, sasa vivyo hivyo, yani wanaume wakiwa wanasalisha kama hivi ninavyosalisha. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisetiri. Wafae mavazi ya kujisetiri. Wao hivi wanawake mavazi ya kujisetiri. Pamoja na adabu nzuri na unaanza kukubaliana kwamba hii mifumo huu uharibifu umetokana hicho kinachoitwa haki za wanawake feminism iliyotoka duniani ikaingia kanisani. Anasema na moyo wa kiasi si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu eh, na ruru leo hii wana wanawake anaenda wa kanisani lengo la kwanza ni nywele zake. Unajua sasa hivi nywele ni muhimu kuliko hata hata mavazi. Yaani nywele yake bwana katani zake wala kwa nguo za thamani yani usivae kwa lengo mtu wengine anakuambia unajua hii unajua hiki kiatu ni shilingi ngapi wewe sikiweke watu wakijue ni kizuri uhitaji kutaja bei basi acha ile lebo ya bei kwani unitoa unajua mimi sijui kama najua ni aache pale utemeli ina bei yake eh si kwa kusonga nywele wala kwa adabu na lulu kwa wadhabu na ruru wala kwa nguo za thamani bali kwa matendo mema kama ipasavyo wanawake wanao kili uchaji wa Mungu. Mshara 11 anasema mwanamke anajifunza katika utulivu. Katika unapogeja wakati wa kujifunza kama hivyo. Mwanamke atulie. Yes, eh sio mwingine tunaenda kwa mama roho akatale na kufundisha somo la wachungaji wanawake muda wote wanapeleka watu katika uwangamivu wote. Hata kama wana wanasema kwa miujiza namna gani. Biblia imeipinga ime wazi. Na neno la Mungu huwezi kuipinga hata ukireta hikima namna gani. Anaendelea anasema na Mungu ukisikia unaweza kufikiri neno gumu hapana. Tukiisikia sauti ya Mungu, Mungu sauti yake ni laini. Tukisikia sauti ya Mungu, Mungu sauti yake ni uzima, ni furaha, ni utulivu. Ni ni, ni furaha, hakuna kitu kizuri kama unapofanya kitu ukasikia kwamba umefanya kazi kwa ajili ya Mungu. Utajisikia furaha sana. Nenda, mtu aliyetoka kulewa akishamaliza kunywa pombe zake, ile furaha inakuwa nyingi moyoni Siamini? Kama ana furaha, kwa sababu ametoa kufanya kazi njema ya Mungu. Lakini we toka hapa, neno Mungu unajisikia juma pili yako imetulia hata kama wakati mwingine leo nilikuwa ninaenda kinyume na unavyojua na ni kwa sababu sio kwa sababu ulikuwa umekosana ni kwa sababu ulikuwa ujahubiriwa hivyo ulidanganywa makanisha nadanganya. anasema mstari wa 12 anasema sim mpi mwanamke ruhusa ya kufundisha hem ni tafutia kwenye biblia ni simu gani ambapo mungu anasema sasa nampa mwanamke mwana ruhusa ya kufundisha ni hekima ya dunia Ah, ili maeneo ambayo huwezi kuyashikia. Sasa ni, ni ni ngoma moja, ni tuni moja na hiyo inaitwa wao uh, so, wanasalisha wa na simu wao tawalisha. Simba alisema wa hapana. Kama vile ambavyo alisema ninyi mtazaa watoto, hawa watawalisha. Vivyo hivyo ndivyo anasema hawa watasalisha. Hawa hawatasalisha. Hawa Nlicho Mungu alichosema. Simpe mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume. Leo hii ndoa nyingi, wanawake ndio wanaotawala nyumba zao. Anachosema nicho nlicho Kisa kisha ni cha kwanza ni hapa kanisata kwa sababu wanaume amemkataa Kristo kuwa juu yao eh petrine anasema cha wanaume ni Kristo ndiye atakaye kichwa kikiwa kimeelewa Kristo ana hekima zote za Mungu kwa hiyo ukipokea hekima ya Kristo kutoka juu akiwa kicho chako vichote vile vitu vyote vitaenda sawa sema katika Yesu Kristo mambo yote yanatimia katika ukamifu wake kwa maana Adamu anatoa ana, ana, ana maelezo ni kwa sihitaji kwenda mbele zaidi. Lakini nasema si, si mpi. Oh, inaonekana msali wa kumi na na na na 3 na 14 anatoa sababu. Eh ina, inaonekana huyu anahubii kutoka kwenye kitabu kimoja. Twende katika Timotheo wa kwanza. Eh sio Timotheo wa kwanza. Twende katika katika wa Kolinto wa kwanza 14 sisi mtasoma mstari moja nita ni, ni, si taufanua sana kwa sababu nimeshafafanua maelezo yake mstari ule wa wa 34 vipia anasema anasema wanawake na wanyamaze na, katika kanisa maana hawana ruhusa ya kunena huko amesema asifundishe mungu anasema anyamaze wakati wa kufundishwa hana maana wakati wa kuimba anasema huu wakati wa kujifunza wakati wabib... na manake hata wakati anasema asifasisalishe sawa sisi tunasema maneno ya Mungu Yesu katika kutimiza hayo mambo Yesu kwa akita, akijua kwamba neno la Mungu na ni neno lake Yesu alikuwa na wanafunzi alikuwa na, na wafuasi wengi wanawake wengi walikuwa anamfuata wakawa anasema walimsaidia chakula Yesu alikuwa hana fedha nyingi alikuwa atoe sadaka <coughs> alikuwa anaweza kaenda nyumbani kwa kwa kwa Johana mke wakuza, akala chakula walimsaidia na walikuwa watu muhimu sana na ninaoomba wanawake wa kanisa hili na wengine walioko mbali tushirikiane kufanya kazi ya Mungu kama wale wanawake walimsaidia Yesu na Biblia nasema walimuwezesha wali katika katika katika hazina zao Mungu anawataka wamsaidie wafanyie kazi nyingi na walikuwa pale msalabani wanamlilia wanampangusa nlicho Mungu anachosema ni kazi nzuri na Mungu anaikubali lakini wakati Yesu anachagua ile wale mitume kuongoza wawili hakuweka mwanamke hata mmoja. Eh. Inaonekana ametrudishwa kwenye utuma wa Kristo. Kristo ndiyo bwana wetu. Alikuwa na mitume wawili. Wengine wanamsaliti ndio. Lakini akijua kila mtu kwamba alimpa kazi yake, aliwatofautisha. Alikuwa na mitume 12. Hakuweka wow, kwa kwa hekima ya dunia. Hii inaonekana Yesu alikuwa hana hekima. Tuweke sita waao wanawake na sita waao wanaume. Ndicho dunia inachosema. Pana. Yesu huyo tunayemuomba asimui na jioni alichagua ah inaonekana wanawake walikuwa hawajasoma wakati huo Petro ndo alikuwa mtu wa kwanza ambaye alikuwa hajajasoma Bibili inasema katika matendo ya mitume mlango wa 4 mstari wa nine, msalwa, kumina, tatu Petro na Yohana watu walivoona kwamba hawajasoma wakawashangaa Mungu hakuchagua kwa lengo la wasome anasema nilipokuja kwenu si kuangalia kisomo chenu nilichagua Kulingana na utayari wenu kutumika katika shamba langu na kukubali mafundisho yangu Mungu alitumia wanawake katika kazi lakini hata alipoinua mabibi wake kina Samueli, kina Musa, kina nani? Mungu inapokuja upande huu wa kuongoza, aliwachagua naume kwa sababu ndio alikuwa lengo lake. Akachagua mama wanaosalisha mitume hivyo lakini hao wengine aliwapa kazi yao inayompendeza isio na upendeleo isio na kitu chochote kibaya na naamini Mungu kama anavyosema katika Nehasim wote wako sawa. Wote anawapenda sawa, wote anawabariki sawa, lakini dunia inasema ndivyo sivyo. Emtu katika kuelekea kufunga-funga Twendeke katika kitabu cha Isaya mlango wa tatu. Isaya tatu. Sasa ni tunzo kuchagua. Kitu chague kwenda na, na mapigo ya ngoma ya dunia au na mapigo ya ngoma ya Mungu. Ngoma ya Mungu. Eh, tinisona kwa kweli jamani mimi naomba msikose kwamba mtu ametuhubiria vitu ambavyo anatranslusha hapa. Chagua kwa kweli una uhuru. Mimi Yoshua nasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana chakweni lakini ngoma ya mapigo ya Mungu neno la Mungu liko kinyume na na hiyo hekima ya dunia katika jambo hili na katika mambo mengine mengi Isaya tatu mstari ule wa 12 Biblia inasema hivi Isaya tatu 3:12 anasema hivi Katika habari za watu wangu watoto ndio wanaowaonea na wanawake ndio wanaowatawala Mungu yuko na wasifu hao wa watu yuko na washutumu muda wote Mungu kama anavyosema katika Isaya na hata aliyofanya wakati wa mitume anachagua na uongozi wa wanaume wanaporudi nyuma wakashindwa kujitawala inakuwa ni hukumu ya Mungu Sasa hivi dunia iko katika hukumu ya Mungu Eh Okay kama ili somo linauzi naomba ukamulize Mungu kwa nini umeandika kama andika msiniulize mimi na nadhani hakuna leo udhika nadhani tunatakiwa tunata tufurahie tu kama Mungu anaweza akasema hata maneno ambayo dunia haitaki isiyasemwa lazima tumshukuru Mungu kwa hilo twende tufunge kwa mistari miwili ya gano la karimis mistari ya miwili kwa hiyo Mungu alizofautisha amewatofautisha hata katika mavazi Anasema wanawake na wajipambe, na kwa adabu nzuri Mungu anategemea mwanamke aje amejipamba, haitegemei aje wanaume nao wajipambe. Juzi kulikuwa nasikio siji mtu mmoja na siji nani siji. Shoga mmoja Ni shoga. kwenye kanisa siji la Waro roo, roo, siji la mtu Gamani. Shoga kabisa. Anapiga wanja hapa zile ii rangi ya ni amacho saidiane bana msiwe karibika uanja ni ya macho hii hapa ni nini lipstick yes hako amepiga ya pinki rangi sasa wewe, no, nikana, no, ni shoga sasa mwanamume mm. anaofanya nje nje lakini ndani akasema e, kwani kuna Mungu amesema wa uh, watu wajipambe si maneno sitaki hata maneno yake akaanza kulitumia neno la Mungu kuongea Kuhararisha ushoga na yuko anaitwa nabii yuko anafasari kwenye kanisa ninalojaza watu roho mtakatifu la mtu anaitwa Gamanyo hapo mezubiki eh he bwana eh bwana bwana pokea sifa roho mtakatifu ameshuka ushoga umeshuka pale wanaume amepiga lipstick na wanja na na kitu gani kingine na na Helen hapa. Hivi naomba niulize, unafuaona mwanaume ameweka Helen hapa na hapa. Unajisikia vizuri wewe? Ndio haki sawa hizo wote tuvae Helen, Mungu atakavyosema wanawake ndio wajipande. Lakini wasizidishi kwa kiasi kuna mwingine unaweza kumkuta hapa kapiga nyingine na ni mwanamke huyo hapa ni sijui ni, ni ni kama pinki kidogo hapa nyekundu yani mpaka unaweza unaishona kujua kwamba huyu ni rangi ipi ni mwaafrika ni mzungu ni kabila gani hapa na Mungu anasema hiyo nayo ni anasema chochote tukivaa tuvae kwa kiasi tukijpanda tukipamba kwa kiasi ndipo tumapendezwa Mungu Nilitaka kusoma mistari ya gano la Kale muda umeenda lakini ngoja tusome Mungu akawa tofautisha katika mavazi. Anasema mwanamke asivae mavazi, ni kwa anasoma hii ni kumbukumbu la toachi 22:3. Mwanamke asivae mavazi mpasao mwanaume na mwanaume asivae mavazi mpasao mwanamke. Kwa hiyo wewe kwa sura ya kwanza 15 akasema hata kiwango cha nywele. Anasema ni aibu kwa mwanamke kuwa na nywele fupi. Anasema kwa sababu akiwa na nywele fupi anamwaibisha mmewe. au anabaibisha wanawake wake. Mwanamke ananywele nywele ndefu. Leo no, hii utaona movement ya wale ma, ma, mashoga wa kike ni kupiga ya unga wanaita. E. Na hapa tunaongelea wanawake, tunaoongelea watoto walika hizi ya, kwa wadogo. Watoto wa, wadogo hawa, kwa Mungu hawana upande, bado wako, wako sawa, lakini mwanamke mzima mtu. Anaongea katika muktadha wa binti ambaye ya anaenda kuolewa au ameolewa na mwanaume kijana ambao ameoa hawa naenda kuolewa anaenda kuoa samadi hemtu tumesome baadhi ya maandiko Mungu alivyotofautisha vitu vingi Mungu alitofautisha hata katika vitu vidogo kwa mfano tusome katika kitabu cha Walawi leo tulikuwa tuna tunafundishwa tuna na na kijana hapa na Daniel Mungu anisome maandiko aliyoyasema leo Tusome katika Walawi kile kitabu cha tatu. mambo ya Walawi mlango ule wa 12 walao mlango wa 12 eh hivi ni kuminambili. Yes, kuminambili. tusome 2.5 anasema hivi 12 biblia nasema mstari wa 20 anasema nenda na hawa wana wa Israeli uaambie mwanamke akitunga mimba na kuzaa mtoto mume ndipo atakuwa yunajisiki siku saba yani mwanamke ana sheria ya, ya wakati huo Hizi sheria Mungu alikuja kuziondoa. Sheria za utakaso. Anasema tunatakaswa katika hiyo. Picha yake ilikuwa ni kwamba tutaendea itakamilika katika Kristo. Lakini inatupa picha kwamba Mungu alikuwa ana muktadha upi katika haya mambo. Anasema mwanamke akizaa mtoto aki, wa kiume atatengwa kwa muda wa siku saba. Hata ingia kuchanganya katika jamii. Eh? Mstari wa tano anakwambia. lakini kwamba amezaa mtoto mke ndipo atakuwa na jinsi jumla juma mbili siku 14 Unachosema sasa hmm. sikutegemea usome mstari wa ubaguzi wa namna hii umeandikwa Anasema akizaa mtoto yani hilo tu kwa ajili tu huyu ni mtoto wake amemzaa wa wanaume na wanawake Huyu mwanaume atatengwa kwa muda wa siku saba tu nikimoja Akizaa mwanamke atatengwa kwa muda wa wiki mbili Mungu alicho hakuwa na maana kwamba Lengo la kutenga sio kumwadhibu kwa sababu mtoto ni baraka sio baraka yeah. Mungu hawezi kukupa adhabu katikati ya baraka Tukubaliane mtu asiye na mtoto anajisikia vibaya wengine wanajiua Lakini ili kusudi makusudi maku, ya Mungu yatinie ya kuweka tofauti kati ya hao wawili na wa, yaani katika nyanja zote anasema pana Basi wakati wako kwenye baraka yao uzazi Huyu atakuwa hakutaniki na watu kwa muda wiki moja akiwa na mtoto wa kiume na kwa wiki mbili akiwa na mtoto wa kike. Onyesha tofauti tu ya hii haya makundi mizi jinsi mbili tofauti jinsi mbili tofauti jinsi, jinsi wa jinsia. Hesabu kitabu cha hesabu tulikuwa kwenye ma, Walawi kitabu cha tatu toleo cha 4 na huu ndo msali wa mwisho wa kufungia. Sina sitasoma msali mwingine. Tusome 38. Hesabu 38. Biblia inasema hivyo hesabu 38 anasema hivyo lakini kama mumewe akimkataza siku hiyo alio aliosikia ndipo ataitangua nadhiri yake iliyo juu yake na neno alilolitamka kwa midomo yake pasipo kufikiri, alijifungia na bwana atamsamehe. Alikuwa naongelea Mungu anasema zamani kwako na tabia ya kuweka nadhiri. Yesu alikuja anasema pana msiiweke nadhiri. Wala msi msi kwa kitu. Bwana kuna watu wanasema bwana ukinibariki hapo barifanya ukinibariki katika hili nitakupa hiki. Na na hiyo kitu ipo. Ni na watu wanaomba hivyo Mungu ukinifanyia hiki nitakufanyia hiki baadaye. sema pana. Msiape wala kwa mbingu wala kwa nini. Wala msiweke nadhiri. Lakini wakati huo kwa sababu nadhiri sote zinaisha katika Yesu Kristo. Unajua kila kitu kiliishia katika Yesu Kristo ikabaki sheria za utakatifu. Nadhiri sio sio sehemu, sehemu ya utakatifu. Ni sehemu ya uaminifu. Eh? Lakini anasema hivi, Iwapo mwanamke aliyeolewa alikuwa na timaelo ya muda mrefu, akaweka naadili zake na Mungu wake. Kamba bwana Mungu kinifanyaye Mwana akafanya bila mwanaume kujua. Alafu mmewe wake akaja kasikia kwamba mke wake ameweka nadhiri. Sheria iko inasema kuweka nadhiri lazima utimizwe. Kuweka nyapo zako lazima umtimizie bwana. Lakini anasema iwapo mwanamke ambaye mume wake yupo. Alafu akaweka nadhiri kwa Bwana, afu anatakiwa itimize inadhi. Lakini ikitokea mkaa kasikia alikuwa haijui. Akaisikia alikuwa na uwezo wa kuitangua. Naadhiri aliyeloe kwa ajili ya Bwana na yule mkewe alafu yule mke asiisabiiwe kosa na yule mama asiisabiiwe kosa maana umalikuwa na uwezo kuitangua. Ni somo zito hapo. Kwamba Mungu anasema kwamba lazima utimize lakini huyu ameiweka kwa maksudi yake lakini kwa kwa mamlaka aliyompa huyu na ule ushirika na ule ule muunganikano huyu ana uwezo kumuondolea zake. Eh hey. Kwa roho nyingine ni sana na kwamba ukwamo mko anaweza kaweka sheria naisha kailitengua bila makosa baadaye kaenda vizuri lakini uwezo kaweka kinyume eh hajawahi sema wote ni viongozi mimi nilisema sasa inabidi hapana la ile anaweza kuitagua kwa sababu so, kama Mungu aliweka mamlaka katika familia anaweka katika nchi vile vile katika katika serikali ni mfano wake kwa hiyo somo la leo inawezekana kwa sawoni mara nyingi na masomo kama ya mwanzo haya naamini kuna kitu tumejifunza sauti ya Mungu ni ile ile haijabadilika anasema mimi ni Mungu nishabadilika akibadilika analeta ujumbe wake anasema katika neno alipobadiliana gano la kale alikamisha kwa gano la pili gano jipi. lakini kweli ya Mungu kwa pale pale dunia ndio inabadilika dunia ilivyo leo na kesho itakuwa tofauti sheria ya dunia inabadilika kila kukicha na biblia zake zinabadilika mwaka huu wanakuletea biblia hii ndio sababu King James maandiko lazima tuangalie King James Tangu tafsiri kutoka katika lugha mbili za awali Ha, yawe kubadilika mpaka leo kwa sababu Mungu habadilishi Leo hii akijisikia mm hili neno linatuudhi lina lina linaenda lina, kinyume na haki za wanawake wanalibadilisha. Tuiwe kuona katika katika Zaburi 68:11. Eh wanawake ni jeshu. Hali moyo la andiko. Lakini leo hii baada ya kulianda sasa kutafuta haki sawa nilo linaimbwa kila kanisa. So wana katika Biblia za uongo. Ndio ke. Makusudi ya Mungu atasimama milele. Turaeshia hapa baba mbinguni kwa imani zako. Asante kwa neno lolotupa na maandiko tuliyojifunza kutoka kwako. Tunaomba baba makusudi yako yatimie katika maisha yetu. Tunaomba baraka zako Mungu, tunaomba huruma zako. Mungu tumekosea katika mambo mengi na jua tunakosea makusudi na mengine madhambi yetu baba hata hatuujui lakini Yesu Kristo. Naomba msamaha wako kwa ajili ya kila mmoja bali badalake Mungu ukatuieimarishe na kututhibitisha na kutu ya Mungu. Angalia Mungu. Yamkini katika mizo yetu kuna hofu. Kuna hali ya kutokujua nini kilichoko mbele yetu. Lakini Mungu unajua mwanzo kabla ya mwisho na mwisho kabla ya mwanzo. Naomba mbaliki watu waliojukusa mbele yako mfano. Wiki inayofuata iwe ni baraka tele kutoka kwa, kwa, kwa Mungu. Tusisikie habari mbaya Mungu menguni Utukinge na ajali. Utukinge na na, na na vifungo. Utukinge na maovu. Saidi sana Mungu wa Mbinguni ukaendelea kutupa baraka zako. Neno lino tuliskilizesha leo Mungu likatufunike, likatulinde, likatubebe, likatubariki, likatukuze, likatuongoze katika utakatifu wako, Mfaram rehema. Baba kushuku katika yote, ni katika jina la baba, na la mama, na la roho kupokea. Amen.